امہ <مع> بار پرنی خیر حدیث کتاب الله و خیال حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا صلاة في الجبت الشامیہ موسانی چون کئی لباس انوازی کر کئی دا بازی پہ دی لباس کیا گئی چاہا ساخت غیر المسلم. کم لگا شغل صافتا و جوڑا دا غیر مسلمی بھی دا آئی که امن کی کنم کی گی گی محسنی باوزا که غیر مسلمی بھی دیگی خزی که محسنی چرے دا حسنی نقل کو د موامر اصر نقل کو او دعیدیا بتعلیق د جل الله تعالی نن خلک هر اثر ده د حسن و سری ني من حماد د موصولن خلک کتاب <سؤال> و صدایت کی حت کیا سرد محمد یعنی زوری دے محسن کے دے حت کیا علی رضی اللہ عنہ دے کبنی سعید نقل <سؤال> کر رہے دعطا محمدنا قرائیت علی صلح علی قمیس و قرابیس غیر مقصول <سؤال> <سؤال> اگر چې دنت غیری مخصوص ذکر شوه دي غیری مخصوص مال حقیقت نه وشوي سم چې راولا شي او او بل غیری مخصوص چې تکوله شي ونه او نه بزوری پاسر کی دار آده یلو سمن سیابیل یمن ماصد وعا باللوب، بالبول، بالبول مصبوغ و ترده کارگرو تجربیوی، بازشیل آغی زوت و فیراکی پا نجاساتو ماری، مول کې چنګور کې سينه دارنګ مزبوطه ځای دې فزادینا خوږیه په لیواز کې دا دا چې شاري صراحتن منی کړی وی را عین بازار ساسو لکري یار د او رحم یا پاکی تشبیه لريال بن ساره جي تشبيه صاحب لريال جي دنه کومزالم شکل خاصه د غير نه کومزالم سات نو لباس ممنوعات نشته ده ال لباس تقاهی دي متقین و مجری بار د لیک فضیلت موثنث دلایل ذکر کای مراتب متعین شې چې دا کو دی خبر اکثر د شاندی کای ا نے زیجا یع وانت از داغست که زیجین می اپ risque کہتای، و spons رسم و پوئبخ اول использ کیتا فرق مانی اون خدا sorting پاتد گرفت گTu غیر ما کول لحم به عزم اون رسم اون یا ش آئی جهج لچیون شي شه کیندل شروع خو دمر و ساتنې په کاله کښین چې موسنید په ظاهر باندې روان دی شه بوله راوېدم کور رحمنه د رشید نجی او فقره یوسف د مخلات کو جگث چراګه دا غینه تفقین دی جناب کوي هغه شانتي یو ځکی داندې چا د دې وانه قدمونه دی ترقین دی جناب کوي هغه دومره واصحابندې هر چیرې مخصود وېتي د مغیر کلم شراغه په پوهنتو باندې صلی الله علیه وسلم په سفر معتر رسول الله صلى الله عليه وسلم اراده راو راو اخره مارا واخ دا حدیث متویسیدی دا سفر د غزوه تبوک ته تبو او تبوک چه دے دا د شام ملاقات را ته او دین کی تری همو شلا جو علیه جبته الشامیه تسیته اوسلا او حدیث معتید شری صح ده هر کی حباو کراهت تحریف صلات و رهار تصطر دع ردا در معنی له یی کرائے هندت ایت تاریخ و غیبہ کی ت ساتور دا غا په یو جی هر څه خلاف ته خو کوبل جی هر څه خلاف نشته فدې جی هر خلاف څه دې چې تاسو تر می شروع ته صلات دې کړې مالک کبیره می شروع ته صلات نه جوړ کړې دې شروع اتفاق دې د تاساتور د عورت د دین د ضرورت، تم نړۍ کومه ځکی کولا وا او ديني فریضه ده بل کې انساني فریضه ده د ابتذانه تر د وخت پورې تاساتور چرې دی موسنید په دې مخام کې حد وعو رضی کرنکا ولی موسانی دا باب در باب وزاکره دا باب پتابا دمکنی باب وزاکره دی باب و صلات پی جبتی شامیہ نوت تا او روس دا لہ کی وے ځکه دا اورات چې ماتار یمله هوتمه توه جهسی د رویت ته رسول الله سلام نقل کول زهې فرغټې د قاېتا پدې باندې لنګو د تامه سي چاند دو ورار لو حلن تیزار کا کو چرې تا دا لنګ کو لا کر تا ګرځو نه په غو باندې ля ترخبره وان لانو نقولا يكرم يغدو فوق باندې نو را په دغه هوشه دین ارستو ديانند دي لريشه تاسو ته تاسو داوره تاغديو صلوات کیو خو چې بغیر صلوات کې هم شو نو برسره راځي په رسوله سره هم شو د غیره ها سره باندې دا مختتنه ته تاکید مفحوصه ماجنه په سره کې به درته یو لا باندې دا فرض دی دی واکه کې یو چن خبره خاګري ته ولنه اوله خبره د توجوده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دا قاعده رحمتونکو دا وړه خدایا هم سخن شوییدای چې قطره او راته غنه فرض نو قطره او من بد ال هر فرض دی راځم alanine کې اسلام تعالستونه او فرقري يقطان علی من ورث الجنه حیاه او ته چه خدای دې سلام دا غایرن معصوم دي یو دا سریره دا چا دا یی دی چ انبییا قبل النبوت معصوم ندی دا قبل النبوت خبر دي دی وډه را وای یوقو کشف الاورات او عورت غایرته ده د دې کشف دا د قبایلونه اعلاونا لا ویو جداد امور محقرون ویسرائی فی نحید حقیق کاری اندیعنیم صلات و سلام و داشی امور محقر و داشی کول دیر بیجرہ شاہ دائیویلی دیش عمد رسول الله و سلام پا وخش بی کمو بلو فنور دغه چې موږ سماري نه رسول الله اسلام صلی الله عليه وسلم د راثي کانو کړي خدایم خدای چې رسول الله صلی الله عليه یو قول د شپه شقاله قالو یو قول هم ردي چې خدیجه کلبر رضی الله تعالی عنها دې او صدا حادي السلام الله کوره شو چې مکه ابادله زایر دا که دوستا موسیمی باپ وداکر دے باپ در باپ باپ باپ, باپ, باپ, باپ, باپ, باپ سراسی سر قنیس سرا و سوا و سراویل و تباان مو قبا سراویل زان قنیز لشی زان لشیده نا سراویل زان لشیده نا قبا زان لشیده نا تباان زان و تباان و قدیم و خام تو باندې یانګیږي چې نه دي هر کاوندې نو عورت غریضه جوړه amosturo د ما پنه حدیث کې د رسول الله صلوات الله علیه مکارم اخلاق معلوم شو ته ساتل د عورت مکایم نحلاق نه حتا کې بای صحرا تکابو ما فرمای کومه ځغل ځانګینه او په ټول ځان پټولې شوی نه هم بما ځان پټولې زه راوي د عین را دي په حالات کې ملایق مخړې و موسی شعیذ یلا طن هو مو دا راځي نو دا راځي نو دا راځي نو دا راځي نو دا راځي نو دا راځي موشکی تصتور داورا ذکر و ها نوا ځانۍ ذکر کېدلې چې دا غرم بند نو صاف دي او بدی کې د جامو فل انوار ذکر کړي کې خخمیس او او قبا ذکر شو قوپو موطر جم لہو کی ردا ہم ذکر دے صادر موطر جم لہو کی برنس ہم ذکر دے موطر جم لہو کی نعلین ہم ذکر دی خوشین ہم ذکر دی فدے طولا انواد ملبوسات کی والحج کې مې سمطاو په یې نه او سړی دې په یې ن هم په یې نه یي حروته طبان او قبا په جرا له تبمانه کې جرا کوشتي واله اغون دی او کرکټین م دی او ما به ملاحین او چا چې بل امبو والا او یو هم وسط خلق دي ته ځانګیو اکثر دې کرام مستمدیږي 770 د حضرت رئیس خو با ممدو هم راځي مخصول هم راځي کړه را ممدو دې دا مخصول خو با راځي خو با اسی را پرچی د فضیلت قوب و ندي معنا جمع کې دل سم کول اغه وتشه جماعت سره چې یو قبا مشوا مونږ ته قوت وایو او څوک ته بلوزوي دا دندیا ونت شي کنه چې تاسو دې ته کومه او وګورو ته هم خپل نوې هغه ته چپانوي افانه کې هغه چفن دی. ايوه محترم دی فاسيا او القباوي سليماني داوودا پاستروا. او زميږه هلک عاشان دي کوټه ناغوندی. دا محترم دی. او دا خلق که لان خوخیق و اوگه قبان خوخیده ودیوه لان عنده که قبان چیه که هواس یا قطه بلوزه، قوطه، سطرده خوخیده او اوگه قوطن خوخیده او دا خده شان ده دا خلق دا نسبی اسپال پاکارکه ارکه رو زانه تا بیدی نخ کهیره او هغه وګچېږي پانګران چې اصل هم مصطوږي او دې دنيستي اعلاب مينه محبت کې چې اصل ته تطور نه کوي هم بل عکس ها او به وجود پټ او چې نيستي اصل کې هم مصطوږي حا چترالنه شو قادر ما نه کړو او د عربا په دورتا سنې دي دی ها او زمان درانو قوتون ایم مقرار تاثر ایم ایخان اغزاغو نملا مستو تیلی او داع جایدی بلک اولاییی امترم جلو تا متویش شیلی قال اقام رجی نیبی اسنا فصاله اوانی صلاحات ایسا بناحرم کالا و کلو کمیدون و جیزو صلیانی نکرم جی که دار چادو جائمیوین و مطلب داری تیو جامعا اغسلاللہ بلکو سم مسادر جون عمر بیعیو سید عمر دا تکوزکو فکار ایزا اغسلاللہ و فاوشرو جمیعا فاوصا ادا وصلا فاوصعو چکل اللہ وسط راوستو نوو سبتا سمقوئی کارا جمع رجلن علی سیاب ونیسوری پخفل جانی پرانمانیل جمع کی سل رجلن فی دار و ردا فی دار و کمیت فی دار و قبار فی سراوید و ردا فی سراوید فی سراوید و قبار فی توبان و قبار فی توبان و قمیت قال وحسا بقالا یت روان وردا حغا تاسو ورک وکي دا خو دا عمر قوله رسول الله صم فقال تتعرضه قال يتعرض شنو مرحول في موقوف باندې ذكر جي دا عمر رضي الله تعاله قول موقوف دي اور رسول الله صا وي چاه کلكم احب مرسور دی خبر پورش ری تاسوی تا سویتا نکتا مواند تیدا مسالح دا تاجیر نسیمو کاما مسالح مرسلانه دا قانونی چیفاغی که حقیفی جیب با خد زراد برا او یو کی کی کته ثروث ساتور دا حرکت را دي لکه دې زاینه هومانت مشتا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اسلام فقال مايت نکو چره یو اجازه ما په صحابه رسول الله صلی الله علیه رضی الله کوالي کاو په نو په په نشیتاسه رضی الله عنه دار وچې ماخ تي باب من عجاب وسائل بلا اثر ممن ما سلهون 35 نمبر بعد دې يې سر سوده دې حدیث ته پنځه شمې صفحه ګم درې دي اروز تک کتابو حاکی او دیتا همو گو رای چه پل جل بس اففین ملبوسات نشو تابیر میتنگو کن او چنازه تلو تکبیر دا و ربک فکر بل رسیابک فطحیر تکویر رایو خنیمی رفا کی ساتھ په نالین او نجفین کې ولی او سړی جنګ راکې په پېزاګ چوری جنګ او دا چې زړه په دې خلکو باندې دې ته خبره یې سرکی ها وی چالا بلا بزرګدن مودا چې نو دغه طرف ته یوه رعون فایشات تخلق به غیر اختیاری غیر اختیاری وعمان بابا مالک <سؤال> کریم د باورک دیه الله ابن اوطمان او شهید ابن خلدری رضی الله عنهم او کارا بهار حسین رضی الله علیه ديفرات فتنه فتنه حتى سنه ياكم ابن ابراهيم قال خطتنا ناتينا جادنا نانيه قال برين حميد لا يشرك ولا يتي من دونه ان القرب عند الرحمن فردیدی که موسیانی پہلی رحمتت تحسط آروراتن بست علی حرامgiving. حس Harmoniel مال ؛ آب س Liberty Gebr 가� shadrijان زاید ماрафت ، زکا زاید خمنی tall Vern 사랑مسید و این س美味 و کمع اعتبڈ غراما غرام بص Loرا همانو این من رو اختين غرام ا لاته چې تاسو ته د جنۍ او عورت کې دي فرض کو د عورت نه عورت واغستې شي مانها چې خړې په ځان ځان کړ کېدل وړاندې په ځای مځه کړی نو دا ټول فرزنی دي تکا عض دې پزنی عض کې دي څوک کومې سو بچم خلکو ته وځي کوي دا شانس ته روښتی دي نه کاڅه وي نه خیر دي خو ځنه بډي خلکو ته غم مار کوي او نه او که مصطلح من پري من من عورت و اغسطیشن و مصطلح عورت خرطول فرز تصطو فرزه بیمین پری مقام کی باینید مایوز تروب من الارتی هاگا چه پتول پکاد دیز عورتنا مین باینید شگه عورتی ماتره لوکی او حدیث ابو سعید خدری ده دم حدیث ابو هرره ال درین ده حمید بن عبد الرحمن المعروف بت ابو هرره د علی رضی الله تعالی عنہ او ذا بره ابن عذبه او ذا بکر حلاله حجد الویدانا محکی چکم حجو باکا صديقه امیروه. ایبو سعید خودر رضی اللہ عنہ رسول اللہ اسلام ان اجتمال سماو و ان یحتب من لیس على فضیه من شن اور پسید ابو هن بیعته نداله هن دغاز بی ونیداز بشتیمالی سما خودو بزولده و یحط برایو الفیسو بن واحدهن نو دو بیگانی شلی چی یو نیماسو یو نیباشو بیا اجتیمال شو چی یو اجتیمالی سماده و یو احتیمالی سماده و یو احتیمالی ویول قصو بواحده ارچی سماري سمادي يا احتيبان کي نصب داخذ هي دي سماري سمادي ته وایي کي انسان ته ځان تاو کی سرنا تفوقوري نو حوادث مخترجي کو د دم مخته چا حال سره شي نو دا با د هي څنګه کوي حکمتي رقبد شي کوي ماری دارمی. من بابیل انتظام خبر اصد. ارتی اختباران که ناسل جا آخم باگر تریخه کارزا لکر اتاظ که کم کسان ناشتی واخت پیما تکڑی دار. او یو زنگونی او در ودر او پاسه لکی <quodâ> خدا بلحقم دیده سو ود رئی دوان اختی ود رئی لیکن رجی میں چل گئی تا جو سرای ناشتی ایخنی شیوی ایلین گی تاوائی ہم حواظ دپر تو گنی اگستی اخکاتا سر روٹا نو جائیں گے ہمان تو اخکاری کنی دائه عبد کینا سلو رسول اللہ اسلام تی منگ من دب پیغمبر اسلام فرمایي زه پرстаў ز پړدېن د کوا علي چې د والد په پړدې والد د ولند په اړه حاضري ماسته نو زم ملا متو نه دی وای چې د لاس پر لگا ولو بداده کې درا د یو چا کې باندې ښینه نه سړیږي دا به دراو او خیار به ختم وو او نیباش دې ښه کو بتاړي په ل دوی یو غو تاګر هوځو به وتا ا وخت د تکلیفو یامینه وي یا ګټه دی گزاره کړی چې په سبا وړي کېدلا دا به راغو او دا د چا یته دی غانوی زمونږ په وخت دا عمر زمنګ له مخې مشرانته او غوي کېني دې خلکو کې دا تاریخ وې اوس هم دا کې باندې دا کرکټه غشي چې ورځي کنه او بډي ودی حاڅ شي ورته ما ته فون نه نور ما غوږی بډي پالرګی مليان حبال ودی کنه هغه به دي خدای چل کوي هغه وي بدرګه شوی ته جټي دی به په او ماندي شګونه په بدا خلقنا کلی تلید سلامات کلی علا خبش الانتی باید. گتی بیگوید. بیزمون وحشی بیگوید و آغت بیلید چلی علا. جوشی بیتتاوکو، شاییی با متعدد پراتوکو، شی آغا با کمشی دی پاس ودرده، نوی ایر جیفتان کیشش او پدې نه بعد کې د پالو نوم درخلي خو پالو وروغري څخه له دا شه ته مو نېږي به د پالو مخته یو تل او اوس سره د بل شانتي کوي مکه نه تیر کاوه دا چې ملابه کتاب ګرځاو پالنامه پدې باندې ولاو زه نه برمندي وای دی او استادا ما را خوشم تو غره کالو کتاب کولاو کو حروف لیکلی شو زه دا پځی باندې ټیوټی کوتل کیلا په کوم ټی کې به وته کې خدلا هغه په وادش ته لیکي چې دا دی دا مغلوب دی د به په سي دای لري کې د شپا په کسمه کې زموږه مینه په څیر ښه او فوودې باندې کړو یاپان شو د لږ تور اوثماني دا, دا, دا, دا وایو یو لا سې په حرب باندې په حد غالیبته لا څلګې نوې بالکل یې کا او کو په مغلوب لا سولګي نه چې بالکل چې داونه کنه دی ویچتا دا غره لري دا څنګه زه راکوهل با دلنيا اور ډول صدا حروف کی کافایا ہے صدا حروف د چل کو ها دا او ای ساده ای چې توي سنته بغیر کړی پارې احتکارو نو ته دې تیری پارې ها دانی په ایتیا خیریات او غنیواز په معاملات دا لماسې ری په پختو ما یو بل ته رحم ند دیوا د چا چې وې ما شمه خواخونه دا په ساده لحاظ یې خودی یابې دا ری قلوتریک یې یابې تر ورو ډر پراخور بس هغه به د هغه وخت بل چا او علاوه پلان کې پلو چې لري دا چې تاسو باندې نه اورولای نه شته دا اوس هم کوسيته دا ټول د جاني ته کوم او لحمید بن عبد الرحمن بن عفو کرجی تحجت الویدان محک امیر جون و بکر رسول اللہ اسلام مقرکر برات من الله و رسوله اعلان مقاتعی دقارا بے پدغک ابو هر رابق صدیر صرفنا مقرر رو فی تیلک الحاج ده احاچی احاچی اعلان مقاطعو فی موازنینا یومنحر فی اعلان که انکو ده اختر دور دی منگ اعلان که مهنا باندی حاج بانک دوسر سکنی کال مشرکو نگا تواب الویت که عوضیانن بی عمید بن عبد الرحمن وی سمات با رسول اللہ علیہ وسلم علیہ و جائے گا اماروانیو ازن بی برایتن چیتا ایلان د برایتو کا اوکو اصلا عبارت تاو رانو بے زمو وی فامرانیو ازن بی برایتن من اللہی و رات بشارش رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل ترنا هو صدیق رضی الله تعالیه مخرخړیو لیکن او بک صدیق رضی الله تعالیه امیر او جا جوک د حاجان امیرو پاراج مو یاد زر حدیثی مو رسول الله صلی الله عنده دیتے شه ای دا واعظ رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د اړ پاس علی رضی الله تعالی عنہ او وک یک رضی الله تعالی عنہ پریشان شو ګومانې دا وکې چې د ما مترف څخه دا چیرې او رسول الله صلی الله علیه وسلم آپجه باندې او جره کل چاہیر آور سیرنو اباکہ صحیق و طاید استعمر کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامر جاو جو فی قال اللہ غینا نازلی آمیرانی رمتی و لیکن نیم باعثنی آنکتا و راہتا مامور قال ابا المامور جا مامور ماں دا ایران په طداسي نکړو هو که شریف به ما پاتشې شو کړه چې واپس رسول الله سنت يا رسول الله اعظم مبارک تو حکم دې شو دا وینانا حکم صاحب بارک نن دې شو او جبريل دا وي دې جماهل تا کړی دا پک د نقد دین صلاح چکی یا به خپل کې اصحابو کورنې کې څوک اتاخر دي د ما په کورنې کې માતા پاتیو نو ځکه دا عدد تا به وو ظاهر کې یو ښکال دی خدای دې خو دې په اړه پاره دې ثواب باندې انن کېږي نو ثواب کېږي موږ ته ماری انن شي او دې خلق په اوږدته غریضه کار کوي ته دې کاو خدای کیسه حالت دې حمید ابن عبدالرحمن څنګه لګې دي او دا حالات ذکر کړي بغیر بل چا دې نه سنگا بغیده بلچا دنشبات دان تیک دان چپاول که خویده دیچه قالب آسانی او باکر او بیمانوی خوروصو وی حمید ابن عمد الرحمن سم مهد دا پرسول اللہ عیسلام علیان دل ہے پالا تی من دی لگی وی داږي یو زا دین کوم ورسل شین موصلن د تابې مقبول دی اوبیدن راتي او زره خالیږي دی بیرصا ای دی په هغه روي کوم قال مقدر دی اگر چې دا یې نه ذکر حدیث منقطع راجله حدیث او صلعم راجي ځوان جي هټ نه پری کې صحیح دي باب ما ایت في شریف فخرایا ما باب ما ایت پر شریف فخرایا پرابلو دایو ویلوانی راتو 1000000000 حضرت محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قران او سنتو په حدیث او سنتو او حدیث الجار احتو او فتنہ محمد صلی الله علیه وسلم په دې د خبر او سنتو او حدیث او سنتو په فاطبر قر قر يا حاسه كان در زه په دې زه سره خبره نه یم کولی نو ريوا قر حاسه نه مېږي نو زه الله رسول الله عليه والسلام رجاء الخيرات لدينا سوره الوداع قبلت قرګي سر ما رساله ورتي باهڅه الله تبارك الله عليه والسلام اذا قامت في بره وحنا ربك تمامت فضلتي تمامت طيب النبي صلى الله عليه وسلم انكم به حت ان انظر الى بياض فتي من القيام کله دغه لای څه لرا ونه کله ما کله ما دغه پرې ته کړو نو دغه پرې ته ورنه نه ځه موږ نه چې دا د کوم ته ته سوالنګ درې پاره تر تر کله پرې ته کومېره امران په تعلق موږ نه کله بولهږي او پروازه خدای او پنځه یې نه ځه دا الله راته یې دغه په خپل سفر کې دغه په ځای ته په دې کپلین موږ دغه دغه دغه الله راته یې یا دې د خوره زتابل <سؤال> نه دی دا تاسو مې لاله کارو دغه په جاده دغه سره مړه دغه نبی صلی الله علیه وسلم قره په ذریه دغه یوهه هغه هغه ته تزوجه هغه دغه طریقې چې حضرت د حضرت ها له مصریمنه الله علیه اورو څنګه په کارمن کان اندورشه په دې دی و بدتان نطان تجالب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 خو ځایره دا چې محسن فعلی رحمۃ اللہ علیہ مخام کې د انیس پیاس په لور د انیس پی اعلی قرض کېږي انیش علا ته تاسو ورغور ضروري نه شولد کچې د دانې نه انیش پی اعلی ده نه امام نوورې په او حدید یابې مخکې شو دې او دا موضوعان یی پیایې تاسو په اما ني سياسات جره نه هغه ته اورو ځکه باور مايز کوي فقيه دې مکاني حديث معنا وبنو وایي نه سياسات چې تعالو فقيه ته وګور به مخاني falei رحمت علي با حدث ته د دې کوم مرجو هي نذنی ما کې دې مرجو نه کوي امکراجه هسته روانی مرزوح تاڑو گوری نو زنیدائی چه قادریشی شیطل ری نو مرزوح تا مگوری نو را جیسته و مگوری بیت ترجیح را ماه را جیخ کی قارت پاکیزه زکر کرده پاکیزه نبرا خدوده زکر نکل ده پاکیز نخطر خدوده زکر نکل د دیوینہ در رجول پاو راته اخراشت ده ماج خدا ته چې فقط او بول د ورته ده اورته غریزه ده اورته غریزه چې هم دقا اورد دی. نور اورد نه ده جمهور پنيز باندې د مذاکره د پارا د سورنګ ورو په فوري اولو بطا سر روغبه احتراب سمیدند. نا آورد دوانو کنه. احمد بن حنبل اوزو فرا و مالک که هم آورد تیمه سر روغبه. احمد اوزو فرا و مالک که دا منسول دا آورد نیده سر روغبه دیمه سر امام ابو حنی پتتا منشودی جد آورات دی در ایم کول دی چو سر ر آورات دی روپ بنا دی در شاو پیر زمع دی دیر اکا خمو سنی فاکر ست آدود پر دی فاکر دی پر ندی آلِ ذوائرہ و اسماعیل من علیہ و محمد ابی و احمد فاخر تاورت نوائی موسانی فانده طرف تظایر که دشان نقل دے او بل طرف تحنایب چیزی بلکه جمهور دې نو خاصه ثاورت وای موثنی طرفه انت د دینه خپل کړې دی ترجیح ور کړی دا من حيث النظر او ترجیح ور کړی من حيث العلماء ترجیح من حيث النظر بل تعین سبوب نظر على ابو عبد الله وذران يابا سوجه حضرت محمد يحيى النبي صلى الله عليه وسلم فخذ عورتون tady mahur mataqde lekin bal taratawazan aur khalq de zikr kai che fakhiz awrat ووقال ابو مساغته النبي اسلام لوگ بچی سینه داخل عثمان عثمان په ماکرو بچی فاش کلو مکر بچی کار کېدل نو کورو بچی ناورته یې نو مکر نیمه پښکړي دي دې مقاله دې متابعي تعالى وعلى اسلام الله ورسوله جلال پر رسول الله صنمي و فخر الله فارسی زوني زمادو رند تاسو او څه کول دون شواله په ما باندې حتا چې زه یې دا مان تر دا پکې چیرمه روند ما شي اوس په دې مرتعان ابن عباس او جاهد او محمود نه یې حج یې نه ان ابن عباس و جرحاد و محمد و عشر موالاق رویت دی ناکر کلی اوضادا جمبور علید دی. ابن عباس دا رویت دی نو مجاہد ابن عباس نموصولا ناکر کلی و لفخش دا اوضادتون. تیز اید حسان غریبیلی صنعت کیا بیحنی دی. او یحیی بن عم کی تصحیح تیرا ده سو کوئی مسلم هو سو کوئی زادان سو کوئی عبدالرحمن دینار سو کوئی عزید بن عم سو کوئی زیاں بن عم سو کوئی عبدالحانی بن عم سو کوئی دینار بن ده مشهور دانه چې د ازوی و جرهاد رویچ رین و موطایم آئی مالی کری. عنزور رکمت عبد الرحمن و جهدان ردیان جدی و دا جد آل سخونه رسول اللہ اسلام بھائی و فقردی مکشوفتن معتر رسول اللہ اسلام احمد علیه کرتا را زم نبی زباقی جفتتا هم آلم ترنال فاخر اگر چرا رکتنی پر ایمانی کلام کری تو رک را جمع کری په پر د حسن کری حمدت القاری تو رک را جمع کری دی هرچ محمد ابن حج حش روید دی تبدانی محسولن نقل کری دی اما مر غتی فقد کفن فقدین عورتن دا فرض دی هغه یې هغه چې پسانات کېبو کر سید دی او به نور ورو ترام په دې کتاب داود ستدي ابو داوود کې نو اجازه کې یا لیلا تر فقد کاولاتن دللا لا میتین يا ليلنا طاب فخذك ولاتنا لولا فخذ حينا لا ميت مشكاة وصاين صفكره دي موسني فرم عامرنديره ترجي و كلا ور كلا حديث الجرح نوعه و قد تغير هذه و نو د م عباس دان پرویشن لی ترجی نظر تیری حث و هو دې اسنو ته سن دی ذکر دی لیکن دان پرویشن ته دې ګوريو محلو رو ته ګوري ته ته رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خو سخت مقواه تکلیف مقواه کمو مکو ها د ساهته تکلیف او او قال بمو ثغته النبي صلى الله عليه وسلم ذكر به چرجي ثغتا النبي صلى الله عليه وسلم ڈارویت میشک آجی کار کار دی پینز سواغ نوازو آتیان سطح کی پمناثی بید رسمان کی ڈرسول اللہ علیہ السلام دو رک باتینو انکی شعب کار کاری ہو آجی رسمان چراوی نز رک پرکلو او رضا پرواتو باندخابت راگردی بیم داخو هاق سراتو چه رسول <سؤال> اللہ اسلام پا قفل بیر باندھو تو کوئی پا کنارہ و اخطیق کا تکوزی کردی بیم دینا خدا مالیمی گی جب افتح دین دا جانا کی دا داخو رکبتین یخشاید چلنگ برا بون جنگو مخطر رکبتین او تزهر من صحابیت کمه واقع جرائی دلتا خو فخیز علی فخیز راگره دیر فخیز علی فخیزو فخیزی زمار پا فخیزو نو حضر دینا خدا نمال <سؤال> مگی شده فخیز علی فخیز پا مابین که صوبه نوه و تفسیر دیر سورت نساء کی برایشی الائی اخترور قایدر من المومنین غیر اولی ضرر و المجاید نقیص بیللہ بیمو تاسو بیدی او په مې کې دینا برحت دې دا نه سوا کې هو حالت دې تعالو دا د اسمان دې الله تعالی له چریږي کومه تين راځي دا اسمان دې الله تعالی له چریږي کومه تين اوکه خدانه ما دنيږي چې دا دي کار داګه ما په فخيزو دا لکه مونږ ته فخيزو په خيزمان یو خدمت کیجامې هر کده مو طور وې د خیبر واقع مفصلان ځکه دې نه بننه مجبوري ظاهره کول <سؤال> څار دیوه وي ان شاء تعالی I don't know.